тримісячну зарплатню. Одягнула бабусині кульчики з опалами, пирснула перед собою парфумами, ступила в цю хмарку, відповіла у слухавку «Дякую» і вийшла на вулицю, де чекало авто із шашечками. Таксі лишень почало гальмувати біля входу в ресторан, як швейцар уже заповзятливо розчахнув двері на зустріч. Сама привітність і готовність догодити – Відповіла йому стриманою посмішкою, пішла сходами нагору. З застійки до неї ступила дівчина в уніформі. «Де тут казино?» – запитала Луїза трохи, розтягуючи слова. Тембр голосу був досконалим, оксамитовим і хриплуватим одночасно, з ледь помітною ноткою виридливої зверхності. «Ось там», – заметушилася дівчина, – «але треба роздягнутися». Луїза скинула жакет на руки гардеробнику, і йдучи до світлового табло «Казино», автоматично порахувала працівників. Два на стійці, гардеробник, хтось майже нерухомий в коридорі, троє на вході до зали. Дебела молодиця з пластмасовою посмішкою, теж в уніформі, закрила з собою вхід, немов шафа. «Добрий вечір. Маєте паспорт?» «Паспорт?» Луїза розгубилась на долю секунди. Забула? Наступного разу не забувайте. Молодиця упевнено тримала на обличчі завчений оскал. Відкрийте, будь ласка, сумочку. Луїза ліниво натиснула на гудзик редикюля. Він сухо клацнув і, як годиться, клаччо продемонстрував поглядом сторонніх шовкові нутрощі з віялом різнокольорових купюр. Це справило належне враження на охоронців. Приємного відпочинку! побажала молодиця, пропускаючи Луїзу. У великій залі переважали червоний, густо-зелений та колір тьмяного золота, а освітлення виявилося стишеним до мінімуму. Лише над столами, за якими сіріли обличчя гравців, світла було більше. Воно робило обличчя пласкими, риси грубими, зморшки помітними. Пахло сіркою. Таким було перше секундне враження. Його перебила друга хвиля – сигаретний, хамський дим і невідворотність, що має статися те, що станеться. Вийдеш тоді, коли буде дозволено. «Побачимо!» – з веселою злістю подумала Луїза, та упевнено без поспіху пішла у глиб, вихоплюючи поглядом деталі. Півтора десятка чоловіків скупчилися навколо видовженого столу. Задні спостерігачі через спини передніх щось збуджено передавали на зелене сукно. Вона пройшла повстоли різних форм, більших, менших, зі стовпчиками фішок на гральному полі та картами, викладеними немов для пасьянсу. Жодного вільного місця за стільцями. У повітрі стояв відразливий до запаморочення запах сигарет і джмелиний гул голосів. «Тільки чоловіки» жодної жінки, окрім Круп'є. Коня серед цих людей не було. Луїза пройшла майже усю залу і нарешті побачила коня. Він не зводив очей з рук дівчини Круп'є. Та зробила кілька управних рухів, розклала карти, щось сказала. Та Луїза не почула, що саме. Біля коня виявився вільний стілець, єдиний вільний на увесь заклад. Вона сіла він навіть не ворухнувся і добре, що кінь на неї нуль уваги їй необхідно кілька секунд, аби опанувати себе, угамувати серцебиття його ліва рука рідна до найдрібнішої рисочки лежала поруч, а він навіть краєм ока її не бачив, не відчував її парфумів. Ввесь у грі, як хлопець шестикласник. накрила його руку своєю. Він повернувся Дві-три секунди дивився чужим поглядом на жінку, яка посміхалася з-під криска капелюшка, Хто така? Пізнав і відсахнувся Луїзо, ти? Ти що тут? Душа стиснулася від жалю. Це твоя вода? Луїза показала на високу склянку поруч з пузатим келешком коньяку. Він кивнув. Взяла склянку, піднесла до губ і з досадою зауважила,